Тож час збиратися додому. Куди ти поспішаєш? Невдоволено промовив Льоня. Давайте поміркуємо, що ще можна зробити. Вам легко так говорити, обурився Іван. А в мене точка вже кілька днів зачинена, а за місце треба платити, ще й кредити на шиї висять. Ні, ви як хочете, я вмиваю руки. Пішов збиратись додому. Зачекай, спалахнув Льоня. Ми ще не договорили. Шах, хлопці, зупинив її Геннадій. Поїдемо завтра зранку. Не один ти Іванку без заробітку лишився. Геннадій помітив, як тяжко зітхнув Льоня. Напевно, у нього з Марічкою щось таке є. Подумав про себе Генк і посміхнувся. Розділ двадцять п'ятий. Давно вже не телефонував Насті Костя з Нягані. Свекруха мала трьох дітей – синів Костю і Валерія та доньку Ларису. З Ларисою Насті склалися добрі відносини ще відтоді, коли вони всі разом мешкали в одній квартирі. Костя закінчив льотне училище, потім інститут і наразі мешкав у Тюменській області. Раніше він телефонував Насті часто, потім одружився. «Пішли діти». Тож дзвінки річили. Настя не ображалася, розуміючи, що вільний від польотів час Костя проводить у родинному колі. Не забуває поздоровити на свята і то добре. А тут і не свято, а подзвонив. Розпитала про роботу, про діточок, поцікавилася справами. Вам зараз тяжко, сказав Костя. Розумію, заборона мови і все таке. Але не переймайтеся, наш президент не дасть вас знищити, він вам допоможе, врятує. Не розуміє Костику, розгубилася Настя, від кого ваш президент хоче нас рятувати? Нас ніхто не ображає. І тут його понесло. Те саме, що завжди, від укропів, київської хунти, фашистів та правого сектора. Марно Настя намагалася довести, що ніякого правого сектора, як і бандерівців, тут немає, а фашистів тим паче. Костю ніби підмінили. Захлинаючись від радощів, він розповів про теплу зустріч визволителів у Артемівську, Красному лимані, Дружківці, Краматорську та Горлівці, ніби Настя не була в курсі подій. Костя радів з того, що прапори ДНР замінили український стяй у багатьох містах Донеччини і вітав з проголошенням Луганської Народної Республіки. Так, ніби щойно народився у нього самого первіст. Примітка. ЛНР було проголошено 28 квітня 2014 року. Настя намагалася зупинити потік брудної радості, але зрозуміла марність зусиль і дала змогу виплеснути її. «Ось проведете референдум, станете незалежними, буде федерація, тоді заживете!» – закінчив він пафосно. Костю, ледь стримуючи себе, сказала Настя. По-перше, немає з чим насвітати, ніякої ДНР і ЛНР не може бути. Є Україна. Вона єдина і неподільна. Якщо ваш президент нахабно відшматував її частин, то це ще нічого не значить. І ніякого референдуму не буде. Як не буде? 11 травня чітко визначена дата. Керівництво країни не дасть провести цей псевдореферендум, як було в Криму та Севастополі, чітко карбуючи кожне слово Мовила йому не те Настя. І наші люди не підуть голосувати, якщо навіть будуть відкриті дільниці, не поведуться на заклики сепаратистів. Які сепаратисти, обурився Костя. Виходить, що в Києві на Майдані були патріоти, а на Донбасі на людей навісили ярлик сепаратистів. Донбас повинен відокремитися, щоб жити замужно. Лише федералізація приведе до процвітання краю. Невже вам не набридло жити у злиднях, коли донбасівці годують усю Україну дармоїдів? Що ти плетеш, не витримала Настя. Подивися статистику, дізнайся, стільки дотаційних коштів отримує Донбас, який усі годує, і скільки західна Україна. А ще скажи мені, що таке федералізація? Костя довго щось мимрюв, намагаючись показати свою обізнаність. «Зрозуміло», – сказала Настя. «Раджу відкрити інтернет і почитати визначення федералізації, перш ніж за неї так розпинатися. «Ви так вважаєте мене неосвідченим?» – ображено запитав Костя. «Виходить, що і моя мати, сестра, усі ми дурні» а одна ти розумна. Якщо хотів мене образити, у тебе не вийшло. Хотів поздоровити з проголошенням Лугандонії, також облом. Я тільки не зрозуміла, чому ти так ненавидиш свою батьківщину. Ти ж народився в Україні. Я вже давно росіянин. Перебив він її і пишаюся цим, бо живу в великій державі, де не можна розкрити рота де нема свободи слова, пишайся, якщо тобі так приємно жити у державі-агресорі. Шкода тільки, що забув, звідки твоя коріння дорікнула чоловікові, розуміючи, що це може бути їхня остання розмова. Я був патріотом, і ним залишуся, різко відповів Костя. Я б і зараз полетів в Україну і безкоштовно кидав би бомби на карачун, аж поки стерби з лиця землі, всю гору разом з укропами зі злом кинув на останок. Добрячий з тебе, патріот, справжній, почув у відповідь іронічне. Краще вже прилетів би на батьківщину і кинув кілька бомб на вернянське кладовище. Чому б і ні? Примітка кладовища Северодонецька знаходиться у севілі Воронове. Зрівняв би з землею могили своїх предків, свого дідуся, прабабусі, прадіда, і пишався б тим, що ти росіянин. Настя відімкнула телефон, не здатна слухати далі Костину Мечню. Чомусь так розхвилювалася, аж тремтіли пальці. Вона попила чаю з Мелісою, не допомагає. Розмова з чоловіковим братом так її розізлила, що не було сил стримати збудження. Референдум. Незабаром проголосуємо, і ми теж будемо в Росії. І тоді я чхала на кредит, не стримуючи радості, сповістила Аліся. «Ти вважаєш, що ми потрібні Росії?» Алісько, не дратуй мене. Повторення кримського сценарію не буде. Невже тобі не зрозуміло? Йде то, в якій гинуть наші солдати, відстоюючи свою землю. Вже з цього можна зробити висновок, що більше ні метра ворогові не віддадуть. Ось побачиш. Проголосуємо на референдумі, і Путін нас забере до складу Росії. Якщо проголосуєте, то він одразу ж веде війська на нашу землю, і буде війна. Нехай ти не лазиш по інтернету, але ж телевізор дивишся, слухай, що там говорять. Брехня з усіх боків, нікому не вірю. Тоді сама повинна розуміти, що не можна діяти за сценарієм, який розроблений керівником сусідньої держави. Невже не зрозуміло, кому і навіщо потрібний цей псевдореферендум – вже не стримуючи роздратування, сказала Настя. Якщо навіть він відбудеться, то його ніхто не візне. Аліско, ти ж розумна жінка. Нехай я дурна як чіп, невдоволено мовила подруга, не читаю інтернет, бо комп'ютер один на всю родину, нічого не розумію в політиці. Тоді поясни мені, на ринку всі теж дурні, бо ми всі підемо голосувати, розуміючи, що краще вже жити в Росії з великими зарплатами і пенсіями, ніж ходити рабами під Київською хунтою з голими задами. «Здається, що ми говоримо і не чуємо одна одну», – не стримувала хвилювання Настя. «Я тобі про хому, а ти мені про Ярему». Скажи, чи правда весь ринок піде голосувати? Не підуть лише одиниці» бо вони ще не розуміють переваги життя в Росії, відсапившись.